Konbri lanlegea baino urunago joan nahi du Emmanuel Macron presidente berriak Ordonantza bidez ere pasarazi legea Atzo franziako sindikatu nagusiekin bildu da Temperaturaren hartzeko eta gure gumita Einautara mendi laber sindikatuko dugu Egunon? Egunon Etzinez ten parixen atzo, Einautara Ez, konfirmatzen dizu, etez nintzen parixen Adar. Lan lege bat beraz prestatu nahi duela Udauntako ere fite pasarazi Lan lege bat, beharrezkoa ikusten duzu? Breskoa, chez Gulashki, Breskoa izan dela, hain urgentea denik ez utuste, ikusita nola pasatu den lengu urteko erreforma, lan erreforma bat deitzen, du, edo elkomri legean nola pasatu zuten, nik esango nuke hori, uh, jada ez dela bateria aplikatzen, eta espero dut den dena ez dela aplikatuko, eta horrein ja beste bat, bera, sei ebetero sei irabetero eh, lan erreforma bat ukan barbalin badugu, ba, langile guztiak galduko ditugu bidean. Estrategikoa da, udainzin, behiz? Jaz bezala, zurustez? Bai, argunt ba, ja, estrategikoa, eh, hor badakite du langileak, geienak eh, oporgetan egongo direla, oso saila dela uda tartean mobilizatzeko eta honen bitartez eta ordenantziaren bitartez egiten bali badute, ba oraino pasako dela eta inor kontratu gabe ze ondorioak izango dituen. Lanlegearen e, simplifikazioa eh ai pazienteen jadanik e, jaz ba ha, izan frantziak langabizia masiboki ateratzeko aterabiderik ez du ateman e, estea kako chien hartzen macron formula en momentu momento sindikatzuntzater ez dut uste, niri ustez iazkoa hor ikusten genuen edo ikusten alduguna azken amarrukta hauetan gertatzen ari dena ez CPO-tik e, reforma guztiak pasa direla, bera sindikalismua krisian dago eta krisi hori konpondu beharko genuke horretarako e, alternatibak era ikiber ditugu eta guk pentsatzen dugu alternativa batzuk posible direla eta Euskal Estatu bidean kokatzen balin bagira labentzat Hori dela la alternatiba Euskal Estatu bat sozialista e, antolatzea eta eta honen bitartez ere langilen lanbalintzako betzea. Beraz bai beste gauza batzuk e, sortu daiteke, baina ez dut uste Parisen gure ordez erabakiko dutenik beizik. eta guk hemen e, erabakiz lortuko genuke alternatibaa eraikitzea. Hmm, aipatko ditugu aterabide lokalak e, berantxako elgarrizketan, remakhoen credoan flexi segurtasuna aipatzen da, Euskat, zeko PS malgutasuna eman langileak hartzeko eta botatzeko baina aldi berean abantailak eman langileerez langgabezia eskubiden zabaltzea aipatzen da demiatu duten pertsonona eta dara printzipioz ez da interesgagia olako Olako prinsipioak ez diraintezgarriak? Izan godi direaintez batzuk, hor, er, er, gutxenez minimo bat bizitzeko, baina badira beste medio batzuk er, lan kodigoa aukitu gabe, olako medioak emateko da, dirua obetu, obetu banatuz, lortu daiteke gauza berdina egitea. Ez, flexibilitatea hori, nire esango nuke dela, errestasuna ematea la, nagusiei, Albizain Merke eta Albizain Fité kanpo latseko langileei hori da bilatzen duten bidea eta eta hortan ari dira eta ez da len txigua irreformak e guztiak bide ondatik joaten dira eta segitzen dute eta Macronek segitzen du berdin, berdin, berdin hiten, bele berdinia egiten bere politika berdina da sindikatu labesnikatua bain CRTsnikatua frantzia mailan eta FOTA holakoak Gehien sakrinatzen e, zituena edo ja jazen, bigarren artikuloa ipatzen zena e, hierarki, Normen hierarkia e, aldatzea errai baitu Enpresako akordioak indar gehiago izanen dutela Saileko akordioak baino e, Horrekin beti beti uzkur agertzen ziste? Bai hori da nahi dutena bukaeran ikusten duguna nahi dutela lan kodigo bat enpresaka eta honek badakigo sondu zeisu supusatzen duen langile guztien artean deixoreka sortuko duela eta ez bakarrik langileen artean ere nik esango nuke, enpresen artean ere deixorekak e, sortuko ditula begiratzen balin badugu enpresa handi batean e, akordio bat badagola Eman dezaguna, dibide bat emateko, e, ordu estrak merkeago pagatzeko, enpresa txikiak akordiori gabe balin badago, bedari konbeinua aplikatuko zaio, konbeinua obeto balin badago, deshoreka sortuko dugu bi enpresa hoien artean. Ikusita emengo realitatea, geien geienak enpresa txiki txikiak direla, e, badakigu ondo zer sortuko duen, sortuko duen, enpresa ertainetan dienak albe zain bat haulduko hituzte langiren lan balitzak, eta albe zain bat haulduko hituzte enpresa txikiak ondoan. Ez dut, ez honik er, ikusten honetan, niri ustez, kontraefektua izanbarko luke, babestu eta hierarxide normoli, edo, le prinsip de faveur adaitzen dena, empresako akordua izanbarko luke, konbeinio kolektiboa baino beto, ez, eta ez alderantziz. Sindikalismaren krisia ipatzen duzu, erabakiak urbilduz, empresarat, ez da hor, langilean urbait uh, responsabilizatzeko, da, langileak gaiago implikatzeko... Atera, bide bat, izan daiteke, bain hortan ere gobernuak baditu bere kontraesanak, eta gu dan amatzen dugu urte batzuk honetan garapen kontseguen bitartez dialog sozial-territorial gune honetan parte hartuz, eta badaude aukera batzuk lan kodigoak permititzen du, nahi badugu bertako negoziazio remuak sortzeko komision pariter lokal edo territorial horietakoak, horiek posibili dira hortan ere kontraesanak daude, Honek suposatzen du emengo realitatea kontutan hartu behar dela, eta emengo representatibitatea kontutan hartu behar dela. Eta ikusten dugula dialog sozial hori nun egiten den. Parisean egiten dute, sindikatu handiekin, eta bitartean ezerrez eta MEDEF barne. MEDEF adibidez azken hilabeta hoetan, garapen kontseiluko dialog sozial territorialeko gunean, ez du parte hartzen, zenta ez du onartzen bertako dialogo soziala. Beraz, alde batetik esaten dute Estatu mailan izan bagara deologo soziala, eta bestaldetik zaten dute erremuetan ezerrez, bai eizik eta enpresetan, tartean ezerrez, eta hori zerretik langileak zatitzeko, beste ez hau da dagona eta gure ustez, balaude aukerak, eta hortan bai uh, eman barko genetuzki urratz batzuk, eta lehengo urratzak izango ziren bertako errealitatea kontutan hartuta, bertako zenbakiak emanda eta bertako representatibitatearekin, sindikatu guztiok duten pixuaren araberako, negoziaketak piztu eta bertako akordioak adustu. Frantiako lan kodigoaren ere forma haipagai asteazken ondako goizberin, Emmanuel Macron, Frantiako presidentea, biludatzo partai desozialekin, E hau azter gai egoizuntan heut aramendi labes sindikakatuko kidearekin. aramenndi jazko mobilizazioen bilana egin natzen behar da aipatuko dugu beste gai batla uh, pilpilean dena, uh, Pridomentako isunak eta pridotan uh, Pagatzen dena kanporatzea, kanporatzea eztelarik legezkoa izan, nagusiak pagatzen duena. Horken mugatzea ikusten du Emanuel ikusten Macronek, ziren, ortaz, nora ikusten duz hori? Bai, dara matzen dituzte, orte batzuk, honekin, uh, ahien uh, elburua da, erestea, erestea kanporaketak, beraz, kero uh, gutxiago, irabaztekoukera balima dago priometan langile geruta gutxiago joango da priometara. Hau da logikoa dena eta hortan ari dira. Beraz endenitatearen e, historiori mugatzea edo plafon bat jartzea da modu bat e, laguntzeko eta antizipatzeko ere kanporaketak. Balin baddakizu e, bost urteko langile batek kanporatzeko inbesteko ostatuko zaizula, Bon, ez dago arrisku handirik hartzen, hori pixkanaka-pixkanaka antolatzen da, eta bukaeran e, lan kontratua bera desitsuratzen duzu, pixkanaka-pixkanaka dela misión bat egiten duzu, eta naiz eta CDI batean izan, kanporaketan ariuzun moduan egingo duzu, eta albezain merkiat erako zaizula badak izula horretik. badal, langile baten hartzeko ere egitsago da, jakinez... E Serbait gertatzen balitz ez dira inkarioterako Bai, hersago er, er, izango da hori sigur bainan e, gure igun erotasunean ez dela hala e, nik nahi badut pixu bat e, lortu eskatzen diate ze kontratu motak dutadan eta hori hori guztia ere reformatu behako genuke beraz eta hori guztia kontutan hartu beharko genuke olako lan erreforma bat e, emateko badakigu ez dela batera hala hemen go pisu bat edo krezean bizitza beste pisu batean mm. ez da gauza berdina eta beraz soldata desberniak zaitea badu logikada bat edo bai. Beraz, olako galderak bausatu behar deko genituzke, eta ez da bakarrik lan erreforma bat, baizik eta bizi erreforma bat, eman barco genuke lan martxan. Bueno, Macronen lan efre forma ikusiko dugu askifite, nundik norat joanen den berbada pixka bat kronogu logikoki gibererat eginez, jaz gara juntan mobilizazioaz kajak izan ziren lanlegaren kontra hemen kolektibo bat ere osatu zinuten, hainbat parteidek, eh? bai eh, sindikatu, bai alderdi politiko hori zen gira, izan zirela blokatzeik intzak da askenean elkom hori Basatu zen zebilan egiten duzu jako mobilizazioetaz. Bo, bilana nik esango nuke alde batetik baikorra egin barhar dela, zental lortu genuen e, bai sindikatat zuk esan duzu moduan kolektibo gisa fontzionatzen eta blokaketa batzuk e, martan emaiten eta hortik ikusi genuen hala ere mugimendu txiki batzuk e, intersindikaletik, zenta intersindikala mugitzeko zaila da beraz, hau e, aski positiboa ikusten dut, Bestalde, alde, ba porote eh, handi bateri, sentabukaren eh, udarekin batera, erreforma pasa da, eh, griba egunak izolatuak izan zirela eta ikusten dugula gola ku egunak ez dula permititzen eh, atzera egiteko erreforma horiek eta beraz eh, erreforma pasa da. Beraz eh, ukan dugunetik erreforma guztiak pasa dira eta denak eh, ez dugu lortu atzera egiten gobernu horiek. Bera, zori da kontutan hartuta, ez dakit ikusiko, reforma honek ea lortzen dugun, horretarako antolakuntza barko genuket, antolakuntza ari begira, horratz batzuk eman bar ditugu eta horretarako atzo sindikatu guztiei uh, luzatu diegu konbidapen bat aldibiko bat egiteko eta ikusteko ze pozizionetan daude hori borrokatzeko behar bada. Sindikatu mailan behar bada eskaz bat baida, bada, presa orokorki, uh, Lan galtzearen bellura behar bada lan gilei nitzen dako, zer mobilizazio eskaz bat bada ala ere? Sindikatuak ez dira inbeste, non behit? Bai, e, sindikalismuaren krisia dela eta niri ustez normala da, geien-geienak badituzte txeko kreditoak kotxeko txeko kreditoak dena gaur egun bizian egiten da kredituen bitartez edo gauza asko eta beraz lan bat duzunean ezinzia permititu galtzea eta honekin e, atxikitzen gaituzte behar den bezala eta hori osondo badakite so maz-do maz bezalako fenomenoak ere e, laguntzen dute, geruta gehiago Somaz abalimadago dago geruta pre, gehiago prekarizatzen dira lan, lanbalintzak eta lanpustuak, eta beraz bukaeran dena lotua da, ez beraz, ondo nahi badugu bizitu, ba, lanbalintzakonak behar ditugu, et, eta horretarako e, sindikatu handiak behar daude, eta indartxu, et, eta nun baiten denak bide berdinean egon bako ginateke e, lan gila lanbalintzako betzeko. Elgazketa astapenetik eripikatzen eh, duzu tokian eh, berdera erabaki tokian atxeematzen ah, hal direla batzu langileen baldintzak hobetzeko hortaako garapen kontseiluak eh, plantan ezagizuenhellu eh, jaaldeko helgajizketa sozial eh, eremu bat, berazzuak eh, langileen sindikatuekin, nagusien sindikatuekin ere bai. hortanzertan eh, dira gemanak nola ibilki zizte. Azken bost urte hauetan eh, asko bildugira eta gauza batzuk aurrera egin ditugu, adibidez duela gutxi eh, berrikitan aterazen eh, lan osasunaren eksperimentazio bat izan zela, amaren preasetan, eta aski baikorki, naizetat den-dena ez dela ongi, aski baikorki baloratzen zen indako olana, eta elburuada da olanak segitzea beste enpresa batzutan. Eta pixkanaka, pixkanaka, uh, eskubete daitzen dena, zantek, kalitet, biotrabai edo lanosasunaren inguruko gogo eta hoiek, enpresa txikietaraino eramatea ere beraz. Olako gauzak positiboak daude, eta elkar lanean aligira, beste sindikatu gehienekin, batzuk baseoden, batzuk atera dira, man, batzuk ez daude astapenetik, Um, Exango nuke aukera bai, aukera badago gauza edo alternatiba batzuk eraikitzeko Eta hortan sinisten dugu eta horda labek proposatzen duena Komision Pariter Territorial honen bitartez Eta nubaiten Komision Pariter Territorial oien bitartez ere ba bertako akordioak, bertako uh, abantaiak Enpresa eta langile guztiak balintza berdinetan jartza hierarkia de normes uri eta le principe de faveur harriz uh, guk hortan sinisten dugu ez da ezgautu dena kadosh uh, noise eta nola egin beharko dugun hori guztia ikusiko ni nuke sindikatu guztiak horren inguruan e posizionamendu arribat eta bai uh, nagusien aldetik eta bai sindikatuen langileen sindikatuen aldetik eh? gaur egun ez da ala Ez da ala, ez dakigu zehazki, zenta ez dugu trinkatu berden bezala ez da hori, oso fiti joan izan barra dugu azken hilabetauetan, zenta ustaila batetik koiti E, garapen kontxilutik atera barko gira, eta beraz e, autonomia bat izan barko mm -hmm. genuke, prinsipioz, e, ni autonomiaren aldekoa naiz, eta ez daukat e, arazorik honekin, e, baina nahi nuke e, autonomia baldin badago, ba, bertan erabakitzea, eta bertako akordioak izenpetzea petzea. sindikatu guztiak ez daude prest, eta berdin transisioko etapa bat pasabako dugu, elkarte moduko zerbait, eta ematen du bideontatik e, baduala. Eta elkarte mudduan, bazinukete pizu batu kaiteko manera edo ez zaimeste? Hori da dugun arazoa, erreprezentatibitatea ez, ez dugun bitartean oso zaila izango dela, jakitea, bak, sindikatu bako itzak ze pizua duen, eta beraz hori gabe imposible eh, akordio bat izan Beraz eh, ez dut uste eh, olako elkarte bat edo komision pariterlokal eh, batek emango duen uh, olako gauza bat, baina Makronek nahi badu gerut urbilago izan barbali magila loraldetik eta langiletatik, prinzipioz, eman barako lituzke konsignak, olako zenbakiak eta olako errealetateak izateko. Iduritzen zait ez daudela prest honetan, medef argidela dela ez, beraz hor kontra esanak daude eta berditugun tresnak eh, edo berditugun eh, aukerak eh, aski dute maiten eta horren arabera niri nire ustez eh, egiten alko genuke langilaren aldeko eh, akordio batzuk Iberoskal Herrian. Ena ut, aramendi lab e, sindikatukoa, er, bada behizel garrik usteko e, parada izanen dugu, Uda, udak maitzen, emanen baitu soziala hiloan hainbat aktualitate. Mil esker gurekin izanik, e, goizuntan, tapasa egunan. Mil esker zuhaia, dio.